Отчинив царські врата в церкві. Цікаво, що для припинення народження дітей беруться того самого способу, тільки навпаки. Жінка, що не хоче більше мати дітей, жертвує церкві нову завісу на царські врата. Народжену нарешті дитину баба вітає молитвою. Во ім'я Отця і Сина, Амінь, і Святого Духа, Амінь, нині і прісно, і віки віків, Амінь. Після того б'є дитину, щоб викликати крик, а одночасно і дихання. Далі вона перерізує пуповину на сокирі, коли це хлопець, щоб він став майстром, та на гребені від куделі, коли це дівчина – щоб з неї вийшла пряха. Потім дитину загортають в кожух та кладуть її на покуті, на найпочеснішому місці в хаті. Місто – плацента, що відійшло після роду. Баба разом зі шматочком хліба та дрібною грошиною закопує під полом, присипаючи зверху житом. Солома, що була на постелі породіллі, викидається до свинушника, куди виливають також і воду після першого купання дитини, щоб свині плодились. Після пологів породіллю обливають водою з пахучими травами, перев'язують її живіт матками, тобто жіночими стеблинами коноплі. Кладуть її на піл та зараз же завішують чимнебудь, щоб її ніхто не бачив, а під полом породіллі кладуть роговий ніж, освячений на великодні свята, пахучі трави та трійцю. Цебто три зліплені докупи воскові свічки. Ніж та свячену воду кладуть також під голову новонародженій дитині, що її примощують звичайно коло матері але ні в якому разі не в головах, а також і не в ногах. Бо в першому випадку її може підмінити чорт, а в другому вона може заслабнути на жовтуху. Взагалі вважають, що дитина од народження до Христа підлягає великій небезпеці з боку чорта. І тому на весь цей час у хаті перед образами постійно горить свічка. А всі домашні уважно втримуються від згадки за чорта, от сварки, лайки та інших грішних вчинків, що могли б накликати диявола. Матері не можна також до Христа годувати дитину, і тому її дбають охрестити, якщо можна, в день її народження. А коли цього не можна зробити, то дитину годує яка-небудь стороння жінка. Вибір та запрошення кумів роблять також непросто. А звичайно, хрестити дитину запрошують кого з родичів. Але жінка, що її просять у куми, не має бути вагітна. А коли у батьків дитини були вже раніше діти та повимирали, то в куми запрошують перших ліпших, явна річ відповідного віку. Просити в куми іде батько дитини, або, коли він відсутній, хто-небудь з родини і, ясна річ, бере з собою хліб. Одмовлятись іти в куми не можна. Той, кого запрошують, приймає хліб, кладе його на стіл та дає зі свого боку свій хліб, тому що прийшов запрошувати, і цим виявляє свою згоду. Куми приходять в призначений час і знов-таки приносять хліб, бублики та крижмо, цебто аршинів два-три полотна. Їх частують горілкою, а вони п'ючи висловлюють побажання, щоб новонароджений ріс щасливий. Притому вони рештки горілки виплюскують вгору на стелю, щоб він отак вибрикував. Потом баба в их присутствии